Fa més gols amb aquesta situació de superioritat numèrica, és el que guanya el partit. Hem de tenir en compte que els alemanys són autèntics mestres amb aquesta jugada. Veureu que tenen una gran habilitat perquè per, per marquin els homes dels pals, que pràcticament és gol si arriba a la pilota ja. Jugant a l'equip català, atenció, bola per Aguilar. Aguilar tracta de ficar-se dins de la zona de 4 metres, falta que li fa Freund. Ah, recordem que, atenció, expulsió de Freund. I llançament al pol d'Estiarte, quina llàstima! Ha llançat el travessor Stiarta, bola per l'equip alemany. El número dos expulsat és Lüb. És Fernández, qui envia cap al darrere, cap al seu porter Reule. Guanya l'Espandau per un gol a zero. Recordem que en el Club Atació Barcelona un empat li bastaria per conquerir el títol de campió d'Europa. Avançant a l'equip alemany, tracta de ficar bola ràpida. Freund cap a l'avant Piquets que és Malkowski, que no arriba a la bola, li ha fet falta un jugador català, la bola torna a Fernández al Mèxicà de l'equip alemany, han viatjat ja cap al número 3 Otto, Otto torna a Frony, Frony juga per Otto, falta que li fa Barceló. La bola ve de nou controlada per l'equip alemany, atenció perquè hi ha bola per l'equip català, falta de l'equip alemany. Si sí, no, s'acaba acabat el temps, només es pot mantenir la treu de 35 segons. Atenció, contracop de l'equip català, el Marimont. S'envins a la l'escena de dos metres. Entraveix per Estiarte. Estiarte podrà fer I Llença Estiarte. Fora! Quina llàstima. Aquests xuts d'Estiarte costumen a ser gol, no, l'Oliverne? Sí, però ha estat una ocasió molt favorable a Barcelona, que no ha estat aprofitada. Suposo que els nervis pesen encara amb en aquests moments. Avançant ja l'Espandau, que guanya per 1 a 0. Portem 2 minuts, 24 segons de partit. Recordem que un en dura 28 minuts, amb 4 parts de 7 minuts cadascuna. Ara hi ha ja jugada d'atac de l'equip alemany, falta que li fan a l'avant Piquet Marimon, la bola ve endarrerida cap al número 10, Freund, li fa falta Janer, falta que llença ja el propi Freund cap a l'avant Piquet, tracta de llançar i aturar la sensacional de Frank. Ha aturat Frank i ha enviat a corna. Aquest jugador alemany, el número 9, l'Estam, va ser una autèntica revelació amb el campionat d'Europa últim, va ser el segon màxim golejador després de l'Estiarte és un jugador molt jove i que va ser una, és un, va, ha sigut una autèntica revelació, és un home perillocíssim, que pot fer gol amb qualsevol posició i encara que estigui molt marcat. Transmet la ràdio des de la piscina Sant Jordi, final de la Copa d'Europa de Waterpolo. Es porta amb català a la ràdio una exclusiva de la caixa, atenció a jugant a Stam, i ens a Stam a la mitja volta i atura franc. Li han fet falta, però, Stam, diu a l'àrbitre Pagi. Ha estat falta Stam? Sí, ha estat falta. Fixeix vos que cada vegada que és perillocíssim, sempre intenta tirar porta i és molt perillós aquest jugador alemany. El perillós Stam envia ara la bola cap al darrere, s'atura el joc per un moment. Hi ha consulta de l'àrbitre. Hi ha una confusió respecte al crono, suposo, ja està parat el joc en aquests moments, hi ha una consulta a la taula, torna la pilota Stam. Estam Stam enviarà cap al darrere, obre joc per Otto. Otto Taneu torna a Stam, marcat per el número 10 català Carmona. Stam torna cap al darrere per el 10 Fronj. Fronj llançarà llença fora! Ha llançat Stam fregant la bola a l'aigua i l'àrbitre bona, córner. No, per mi no ha estat córner, ha estat una gran feia a l'àrbit en aquests moments. I això perjudica, perjudica sensiblement al Barcelona perquè no ha pogut fer ni, ni contraatac i encara mantenen la pelota dels alemanys. Els alemanys, concretament Otto, qui porta la bola, l'envia per Estam, Estam a la mitja volta tractarà, llançat, marcat per Marimon, perdó, per Carmona, Carmona li fa falta, és Janer, perdó, Janer tracta i lluita amb Estam, Estam envia la bola sense voler franc i atenció, juga franc, ja per Carmona, Carmona avançant per Marimon, avança Marimon, Nadal molt ràpid per la banda dreta, atacant el Clon d'Atenció Barcelona, Piscina Sant Jordi, línia de 4 metres ja, envia per Janer, falta que fa Estam a Janer, perdó, front a Janer, ha llançat, finalment espiar-te la bola, va, el treu de ser surt fora, bola, però favorable, córner, favorable al Club Natació Barcelona, córner que va a llançar des de la banda dreta de l'atac barcelonista Aguilar, atenció, número 9 de l'equip català, Aguilar endarreix per Janer, atura la bola Janer, Janer envia cap a l'avant, piquet que és Carmona, esponsada, Carmona falta favorable al Club Natació Barcelona, l'expulsió temporal del número 3, Lep. Bola per Janer, no, s'atreveix a llançar, envia per al número 13, que és Marimón. Marimón torna a Janer. Janer Estiarte. Estiarte torna a Janer. Andrarín. Janer obre joc per Barceló. Atenció, bola per Marimón. Marimón a Barcelona, Barcelona tractarà llençar. Envia per Marimón. Marimón a Janer. Janer llença sai gol! Gol de Janer. Empat a l'embarcador. Janer acaba d'aconseguir el gol de l'empat. Molt ben jugat pel Barcelona. És fonamental com en les situacions de superioritat numèrica es faci gol. És fonamental en aquest joc. Si fem això podem guanyar. Empat a un al marcador. Transmet la ràdio, col·labora la caixa, es en amb català. Baterpola per primer cap a la ràdio des de la piscina de Sant Jordi. Partit important i final ja de la Copa d'Olofa de, de Baterpolo. Juguen al clon d'atenció a Barcelona l'Espendau. Empat a un al marcador. Atenció, bola per al número 3 al top. És esfonzat. Per Aguilar, falta favorable als alemanys, bola per la davant, Piquet, Stam, Stam, tracta la mitja volta. Atenció, juga amb un company que tracta de llençar cap la porteria, li fa falta Gené, bola de nou per Stam, marcat per Carmona. De nou, Stam amb la bola, atenció, és dintre de la línia de 2 metres, tracta de fer jugada al Marc, que Gené li pren la bola i l'àrbitre assenyala falta favorable a l'equip alemany. És Stam qui porta la bola i l'endereix per al número 3, que s'autobola per a l'avant Piquet que ha tractat de llançar bola per Franck al porter Franck envia per Janer, contracop ràpid de l'equip català avança Janer, és ja piscina de l'equip alemany segueix Janer, el contracop és per Ió avançant. Janer avançant, segueix Janer mira un company desmarcat ha enviat a torció per Barcelona, llança Barcelona i gol gol a Barcelona amb una Barcelona magnífica gran jugada senyors gran jugada del Barça contratat amb contratat molt ben solucionat per part de Barcelona, sensacional senyors Gol de Barceló, que d'aquesta manera aconsegueix empató per guanyar ja el Barcelona. El Club Natació Barcelona amb un gol d'avantatge damunt de l'Espendou. Barcelona 2, Club Natació Barcelona 2, Espendou 0-4 Berlín, 1-4 minuts 41 segons del partit. Som encara a la primera part, ja pilota ara per l'home que està jugant davant Piquet, que ja no està ja falta damunt d'ell, atenció a jugada per a Stam, Stam tracta de ficar-se dintre de la ni a dos metres... I falta que assenyala l'àrbitre, senyor Peji. Jo ha sigut molt relativa aquesta falta. Jo crec que hi ha hagut una miqueta per part de de compensació davant del 2-1 i jo crec que ha estat negativa aquesta falta. Falta que llença Fernández, el mexicà Fernández, aquí li torna la bola. Ha aixecat el braç com si tractés de llençar la bola bé a Lleup. Lleup tracta de llençar, llençarà Lleup, envia per Fernández. Fernández, el mexicà, obre joc, llença amb l'esquinat. Ha aturat Aguilar, la bola però ve, de nou està amb el jugador alemán. L'arbitratura al joc ja assenya la falta de Carmona, bola per tant per l'equip alemany. La bola ve a Lüb, Lüb tracta llençat des de lluny, envia parat per Fernanda, Fernanda es llença, el pal, el recull està emperat, el rebot quedat al pal, llença està amb Vassalina i gol. Ha fet gol al número 9 alemany Stamm llençant-se des de l'ínia a dos metres, un gol bastant clàssic en Baterpola, no? Sí, hem de tenir en compte que l'equip alemany domina molt els homes que estan a dos metres davant del pal, intenta sempre fer arribar la pilota, perquè si arriba ja la pilota, malgrat que està rodejat de defensors, és pràcticament gol segur. Torno a insistir que l'últim gol del Barça és el gol que pràcticament és l'arma que ha d'usar més el Barça, que és la del contraatac i del moviment per superar la força i la major corpulència física dels alemanys. Transmet les ràdios de la piscina a Sant Jordi. Bola per l'equip català, li han fet falta Aguilar. La bola ve per Estiarte, Estiarte obra, joc per Carmona. Carmona a gener, gener de nou a Carmona. Carmona envia, atenció, per Per Aguilar, que ha fet personal amb atac, claríssima, penso, no, l'Oliverne? Sí, ha fet personal amb atac uh, per part del Toni Aguilar, claríssima, claríssima, no hi ha dubte. La bola és per l'equip alemany, atenció, que vence, és el número 3, Otto. Otto canvia cap a Lube, no arriba, era, perdó, Qui són no ha arribat a la bola, li ha fet falta... Mari Montcla està marcant la bola davant. Atenció per al número 2 Llop. Llop envia per Stam, Stam tracta de llançar la mitja volta, li ha fet falta. Un jugador de Català, falta que es ensenya ja la bola bè retratçada per Front. Front obre joc, atenció per Fernández, el mexicà freda a tractar a llançar. No ho fa, envia sora la van Piquet al número 3 otro Otto la mitja volta dona per Fernández i és a Fernández i a Turan Fran, mala aturada. Molt bé, molt bé, molt bé. Frank ha estat bé, ha estat bé, ha estat bé aturada Frank evitant el que podia haver estat el tercer gol de l'equip alemany contracop ràpid de l'equip català atenció, és Marimon que avança per la banda dreta de la, del Club Natació Barcelona envia per Jané, Jané llençarà i et fa el pal ha llençat Jané al pal quina va la sort perquè la bola portava marca la gol ha estat una llàstima el llançament de Jané al pal a tot això contracop ja de l'equip alemany és Frank Frank canvia ja, es troba a piscina de l'equip català ha enviat per el mexicà Fernández, Fernández envia per el número 3, Oto, Oto la mitja volta tracta llançar li fan falta, li ha fet falta Marimón, llença ja aquesta falta, ho fa far Fernández, molt malament, molt forçat, per ara Stam, Freund tracta d'emportar-se la bola, li fan falta, de nou per Oto a la mitja volta, aquest és Lop qui tracta de llençar cap a la porteria de l'equip català, de nou Lop i gol! Dona gol a l'àrbitre, ha estat una jugada molt ràpida, Sí, no, el, a l'àrbitre els alemanys han provocat bé l'expulsió perquè un dels problemes que tenim nosaltres d'agut a la diferència de pes el marcatge home a home a dos metres hem de provocar moltes faltes per evitar la diferència de pes i això ens provoca moltes expulsions A tot això, el resultat és favorable a l'equip a l'equip alemany per tres golsadors endavant Antoni Bassas des de la banqueta Nosotros, Calma Markovic, se apropen los hombres al cantillo de la piscina. Vamos a sentir las palabras de los entrenadores que posee a los jugadores. Tiene que jugar mucho tranquilo, no hay ningún problema. Está jugando en el mismo ritmo, en el mismo juego como ayer. No hay ningún difícil. El problema es, vamos a ver ahora que en este lado, cómo podemos aprovechar este arbitraje estricto que, es, no, que está aquí muy bien esto, muy bien, esta en la y todo las expulsiones no eran, no eran muy expulsiones pero ahora tenemos que buscar lo mismo ¿Sí? solamente entonces... En, en, en, oye ¿qué llevas? dos expulsiones juegan como mismo, ahorita vamos a hacer el cambio sigue, sigue con ganas, ya señor Markovic, ¿usted cree realmente que, que tu equipo bien? sí, ya está bien, sí, pero <risa> ...van a decidir el último segundo... ...no es el último segundo... ...porque todo el partido vamos a andar... ...más o menos casi ...un gol adelante, un gol atrás... ...y, y más probable que este... ...el último, últimos minutos van a... ...van a decir ...como usted ha dicho... ...un arbitraje muy estricto de momento... ...en este momento es muy estricto... ...pero vamos a ver... ...porque ahora estamos atacando aquel lado... ...donde está el italiano... ...que es, que es arbitra... ...un poquito estricto... ...digo, muy favore... ...muy... ...apoyando mucho al, al ataque atacando els jugadors. jugadores, entonces vamos a ver com va arbitrar en este quan cuando nosotros atacamos a, a su lado. De moment no hay canvios. No, no, no hay canvios. No. Gracias, señor Markovic. Endavant, Eduard. Eh, Lolo, d'acord amb el que deia Markovic en els seus jugadors? Sí, jo crec que ha estat a l'àrbitre eh, bastant rigorós i això, diguem-ne, ha provocat algunes expulsions per part dels nostres jugadors i anem a veure, com diu el Markovic, si això, quan ataquem la dresa aquella porteria, resultarà el mateix. En tot cas, el Markovic ha dit una cosa que és important que és important, que és que els jugadors han de tenir tranquil·litat i confiança en si mateixos que estan jugant bé i que, que tenen que continuar jugant d'aquesta manera és per, tenen que tenir confiança en si mateixos per continuar jugant així La Ràdio Esport en català, waterpolo des de la piscina Sant Jordi, final de la Copa d'Europa de Clubs Campions de Lliga atenció, sortida i Estiarte que arribarà, veiem si arriba abans que Freund, arriba Estiarte vola per l'equip català, ha estat molt ràpid Estiarte i Estiarte envia ja per... Carmona, Carmona, Marimona, vence Marimón, segueix Marimón per la banda dreta de l'atac català. Enviat per Manel Estiarte, Estiarte obre per Janer, Janer atura la bola i canvia de nou per Estiarte. Estiarte mira el desmarcat, enviat de nou per Marimón. Marimona aixeca la bola per damunt del cap, envia per Estiarte, Estiarte a Marimón. Marimón tracta de ficar cap a l'avant piquet de l'equip català, que és Carmona, bola, que ve cap! Aguilar ha perdut Aguilar i la bola per al porter alemany en Ha errat aquí l'equip català o potser l'àrbit no ha estat encertat? Ha esperat, uh, és cert que hi ha hagut una falta, però uh, amb, amb l'àrbitre no es pot estar amb atropor la falta de l'àrbitre. Un no ha de continuar jugant. A l'abandonar una miqueta la posició Toni Aguilar ha fet que l'àrbit no s'hagi decidit a tirar la falta. S'ha de continuar ajudant constantment. L'equip alemany atacant és el número 9, Stam, qui tracta de llençar i gol. Gol de Lube. Gol de Lube des de molt lluny. Un gol no gaire freqüent en la terpola Aquests jugadors eh, tenen molts recursos, eh, tiren de mitja distància molt bé. És, eh, no es pot deixar tirar d'aquesta aquest, mitja distància, malgrat que semblava bastant lluny, perquè són jugadors que en aquest sentit són molt perillosos. Aquest és un equip fortíssim, senyors, és molt fort aquest equip. Guanyen els alemanys 4 a 2 a l'Espanda, o en el Club Barcelona, en la final de la Copa d'Europa de la Terpola de Clubs Campions de Lliga que transmet la ràdio. Des de la piscina Sant Jordi, és una col·laboració de la caixa, jugada de l'equip català i gol! Gol! Gol! Creiem Aguilar! No ha estat Estiarte, ha estat sensacional, una jugada individualíssima, genial. Ha estat una, una jugada preciosa, immillorable. In, gol d'Estiarte, gol d'Estiarte, que suposa el 3 a 4, favorable a l'equip alemany encara. Tot i així, evidentment, la distància dels gols ha aconseguit ser reduïda. I avançant ja l'equip alemany. Creix, el Barça, Barça, a les graderies plenes de l'assà de la piscina Sant Jordi. Jugant els alemanys. Envia, ficant una bola cap a Stam. Stam li fan falta, torna cap al darrere per Fernández. Fernández tracta de fer jugada amb el número 3, Otto. A Otto li ha fet falta Carmona, envia de nou la bola per Stam. Falta que li fa Barceló, atenció, avança l'equip alemany. És front tracta de ficar-se dins de la de la línia de 4 metres i veu de fa una pla a l'equip totalà. Atenció, juga Barceló. Barceló canvia llarg per Schiarten, és eh? Schiarten, llarg, ràpid. És ja a piscina de l'equip alemany, continua Schiarten, amb la bola controlada, de marcar-la l'Ewe, enviat per Jané. Jané a Marimón, Marimón a Barceló al pas, i goooool! Goooool a Carmona! Goal maco! Increïble, el contratag ha estat realitzat d'una manera meravellosa, han participat tots els jugadors, mereixia totalment aquest gol, increïble. Empat a 4, ha marcado el Lolo, com veus després de que portem ja 9 minuts, 49 segons de partit, que es pugui mantenir, si no aquest empat, una victòria mínima de l'equip català? Jo crec que s'està jugant molt bé, no s'està jugant amb els toc de generalitat que es va jugar ahir, que això és impossible, però l'equip està responent molt bé i tinc unes grans esperances, més del que tenim al principi del partit trae la radio de la piscina de San Jordi en la cual ha d'un gran comentorista com és l'Oliverne, el seleccionador de l'equip d'Espanya. Atenció, perdur la bola a l'equip alemany. Cal aprofitar, cal aprofitar aquest contracop. No, Lolo, sempre s'ha d'aprofitar el contracop. Aquesta és la nostra millor arma. A Aquí s'ho d'esbordar. Avançant, Janer. Janer juga, atenció, per Marimont. Marimont torna la bola, Janer. Janer, atenció, fica cap a la línia de 2 metres, on tractat de ficar-se esciarte. Li han fet falta esciarte. I expulsió d'un jugador alemany. Expulsió, veiem d'aquí. Quanta signali no marca l'expulsió del... Ah, tot això hi haurà falta per assegurar per l'equip català. És Barcelona que juga, Barcelona juga per Marimon, està d'expulsió del número 9. És que haurà de ser 45 agots. Ha assegut a la banqueta, jugant, eh, atenció, Estiarte, Estiarte cap a Janés. Janés, llença, fora! Se l'ha volgut jugar Janés ara i en zona sí. porteria, no? Ha estat precipitat ara, no, no, no tenia cap necessitat. Suposo que, que les, les mateixes ganes de fer el gol l'han precipitat. Jo crec que podia esperar més i podia passar a l'esquerra Estiarte o a Carmona. Atenció, contracop per a l'equip alemany. Esfrony que es fica dins de la zona de 4 metres llença i gol! S'ha ficat Stamm dins de la zona de 4 metres i acaba d'aconseguir el cinquè gol de l'equip alemany ha estat Freund i acaba d'establir el 5 a 4 favorable als alemanys haurà de servir de centre ja el Club Metocío Barcelona 4 per al Club Metricio Barcelona 5 per l'Espan del 0-4 d'Alemanya a l'últim partit de la Copa d'Europa de la fase final de la Copa d'Europa de la Tartolo que s'ha celebrat aquesta edició a la dinuena en la piscina Sant Jordi i en la que el Barcelona si empata pot ser campió d'Europa. Per primer cop a la història un equip català, campió d'Europa de Waterpolo. Jugant Barceló, Barcelona per Estiarte. Estiarte molt forçat, canvia cap a Marimont. Marimont tracta de ser jugada, li fa falta el número 7, és Chison. atenció companys d'emissora eh, podríem establir una connexió amb l'emissora mòbil que es troba al circuit de Montjuïc d'aquí uns 5 minuts si us sembla per tal de que els nostres companys a Montjuïc ens puguin donar notícia del desenvolupament de la present edició de la Jean Buen això si us sembla d'aquí uns 5 minuts aproximadament quan arribem a la mitja part a la segona mitja part d'aquest partit que estem oferint en directe des de la piscina Sant Jordi es porta en català Club Barcelona 4, Spandau 0-4-5, un gol d'avantatge per l'equip alemany quan avancen els visitants avui a la piscina de Sant Jordi, és Otto qui tracta de fer jugada, atenció envia cap al davant, piquet que llença a la mitja volta, increïble davant el pal, el rebot però afavoreix de nou Auto Otto, Otto central, i ja ha fet falta, Gené... Ha llançat a la mitja volta el jugador número 9, Stam, que és perillósíssim, com ens comentava fa un moment l'Oliverne. Stam de nou amb la bola, obre joc per a Fernández. Fernández torna a Stam, que ha fet falta per ser la metat claríssima. Penso un cop de cap sí, que li ha ja fet a la Carmona, no? Però ha pitat fa, ha, ha fet un, jo estic d'acord, però l'hàbit ha fet fa, falta a favor. Tornem a dir que aquest jugador Stam és capaç de fer, go, fer gol amb qualsevol posició i encara que tingui l'home a sobre. És terrible aquest jugador. Fernández que juga per a Stam, i se li avança... El número 9 català Guirard li pren la bola, tensió, és perillós, Fernández és dins de la zona, 4 metres, llença i gol. Gol del mexicà Fernández que s'ha dinsat dins de la zona de 2 metres fent jugada personal i ha batut a batuta, Frank aconseguint el sisè gol de l'equip alemany. Una cosa curiosa d'aquest equip espandau és que té dos jugadors que no són alemanys, un, un és Magicà que és el que ha fet el gol ara mateix i després el jugador eh, Frony, el jugador número 10 eh, que és romà, o sigui, que és un autèntic cosmos. És un equip, podríem dir que fins i tot mig professional. Sí, eh, semiprofessional, ja que eh, a la situació a Berlín hi ha, hi ha una gran protecció amb tots els sentits, polític i econòmic, per a la ciutat i és un equip que, evidentment, eh, té molts privilegis. Jugant, atenció, a Barcelona, Barcelona tracta, fica bola per Estiarte. No ha arribat Estiarte a la bola. Bé rebutada de nou per al jugador català juga Marimon, Marimon tracta a fer jugada amb Estiarte pot ser maca, atenció, Estiarte es fica es fica, es fica, tracta a tot sol jugada atenció, juga per Carmona, tracta llançar Carmona tot sol cap a la porteria i expulsió del jugador alemany, veiem quin número és que se'n va ja cap al fons de la porteria del número dos que és Lüb a tot això vola per l'equip català. Atenció, Marimont, no s'atreveix a llençar. per Janer. Janer tampoc llença. La bola per Estiarte. Estiarte a Janer. Janer va a Estiarte. Estiarte aixeca el braç. Mira la bola. La passa a Marimon. Marimont. Marimont tampoc llançarà, Tenen 14 segons. Llença Janer. Gol! Gol per Janer! Janer acaba d'aconseguir el seu segon gol personal i el cinquè de l'equip català, Lolo. Ara ha estat més, més tranquil a l'equip, ha passat millor la pilota i amb el, amb el moment de tirar el gener, el moment adequat, i així ha resultat, gol. Bé, aviam si, si és capaç el Club Natalcio Barcelona de remuntar, en tot cas, d'empatar aquest, aquest marcador desfavorable només d'un gol. 6 per l'Espendau, 5 per el Club Natalcio Barcelona. Transmet la ràdio, Ràdio Barcelona FM, des de la piscina Sant Jordi. L Últim partit de la fase final de la Copa d'Europa. Jugant Stam... Aquí l'està marcant ara Barceló, li ha fet falta, lògic, de nou Estam, i Barceló que li torna a fer falta, en efecte, perquè Estam ja marxava tot sol cap a la porteria de Franck. De nou Estam, Estam, atenció, fa jugada amb Freund, al romanès, i Freund que ha rebut també per suposat entrada antireglementària càrrec de Marimon. Froin, el romanès que envia ja cap al darrere, tracta de jugar per Otto, ho fa, Otto envia de nou a Stam, Stam, marcat ara per Aguilar, li fa falta Aguilar, Stam torna a llançar la falta, l'endareix per Froin, i vol afavorable a l'equip català. És Frank qui llença ja de portar i ho fa per Estiarte, ney d'Estiarte, ràpid. Contracop de l'equip català, pot ser l'empat, Estiarte canvia per Janer, Janer avança, segueix Janer, envia per Estiarte, és lluny encara a la porteria, Estiarte canvia, atenció, massa llarg, rebrà però i aconsegueix controlar Marimon, Marimon envia de nou a Janer, controlant el joc i tranquil·litzant l'equip català, envia picant la bola per Carmona, Carmona, Estiarte, Estiarte pot ser lo i gol, gol, Estiarte! Estiarte acaba d'enfotar el partit! No hi ha paraules per explicar quina jugada ha fet l'Estiarte, eh? increïble, ha fet un autèntic dribbling, ha marejat l'alemany, únic al món això. El que hem vist és únic al món la jugada de l'Estiarte, és increïble. Estiarte, si poguéssim fer un rànquing de jugadors eh, mundials, on el podríem situar, l'Oloi Bern? L'Estiarte està en aquest moments dins dels 3 o 4 millors jugadors del món, indiscutible. L'Olimpiada de Moscou va ser el màxim golejador i va tornar-ho seu ha acabat d'Europa, és un home d'una qualitat impressionant que domina facetes del joc d'una manera genial, és un autèntic geni, molt del vaterpoder ve pel noi de Manresa, de moment ataca a l'equip alemany, atenció, pot ser perillós expulsió d'un jugador català i gener que haurà de ser 45 segons assegut a la banqueta, fora de la piscina, jugant Kison, Kison endarrereix, atenció per l'E. L'E tractarà llançant, ho fa aixeca el braç, envia per Kison Kison torna a l'E. Atenció defensant a l'equip català. Bola per Fernández. Fernández ho trobo ja a llançar. Tenen 10 segons per llançar els alemanys. Qui són? quin són? Molt forçat! Fora! Ha llançat qui són la bola que surt fora. Favorable, per tant, l'equip català amb el contracot. Pilota llarga ja per Estiarte. Avence el nano de Manresa. Segueix Manel Estiarte davant amb rapidesa. S'atura ja, és a pista de l'equip alemany. Envia Estiarte per, per Aguilar perdó per Barcelona a Barceló li han fet falta per tant bola favorable a l'equip català Carmona, Carmona obre per Marimont a Marimont li han fet falta, per tant bola per l'equip català, Marimont busca la posició avançada del el número nou català Aguilar Aguilar rep falta, envia Aguilar per i llença Estiarte el foul ha llançat Estiarte la bola de tal pal realment una llàstima perquè la vaselina que ha tractat de fer Estiarte si hagués entrat hagués suposat el setè gol per l'equip català ara atenció perquè hi ha llançament des de mitja, des de mitja piscina del número 9 Stam, i la bola que surt fora si és que ha tirat de tan lluny perquè s'acabava la part ha volgut aprofitar l'últim tiro molt bé, gràcies l'Oliverne Antoni Bastos, esperem si hi un moment sí. perquè anem, anem a donar pas anem a donar pas atenció, sembla que hi ha un problema amb Joan Janer Janer és eh, dintre la piscina s'està queixant, sembla ser un cop S Està queixant d'un cop, Janés, potser pot ser un calambre l'Oliverne? No ho sé, però sembla ser que la cosa és sèria, perquè real, realment quasi no pot ni nedar. Aviam que diu, aviam què diu, Markovic, endavant, endavant, Antoni eh, en Bassas. Quiero que controla. Buscan a Chicho Fienci que no se controla este. Sí, vale. Chicho, que ¿no? ¿no es posible, ¿no? ¿Tienes confianza controlar el zurdo? Vale, entonces no hay problema. Controla el zurdo, pero con mucha prisa, no se no la pinta contigo. Tranquilo, tranquilo. Ya, no hablen por abajo. Juan, ya está Juan en el aguado, todavía falta. Ya está, ya está. Tranque. ¿Y qué? ¿Y qué Johan? No. ¿Cómo que? ¿Qué te, te queda? ¿Te sigues jugando como, como ahora? No hay ningún cambio, ¿no? Solamente lucha para colocar, porque es favorable a la arbitraje y por la colocación, ¿no? Colócate adelante, Muy bien hecho esto. Bé, bé, gràcies, gràcies, Antoni Barça. I nosaltres anem a passar a connexió, anem a passar a connexió a la unitat mòbil de la ràdio que es troba en Montjuïc per tal que els nostres companys ens donin una primera informació dintre d'aquesta transmissió de l'Ater Polo de